Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole Anatema de Leonid Andreev George Constantin, Leopoldina Bălănuță, Constantin Codrescu. Regia artistică și adaptarea radiofonică Leonard Popovici. De strage, în fața porții, aceste fere care limita Universului, accesibil minții umane. Credeam că ai plecat. Doar și un câine de paz are clipele lui de răgaz, de somn. Chiar dacă întregul Univers este cotețul, iar stăpânul eternității, nici nu cata adic să-mi vorbești. Tu, cel ce păzește poarta, mediator a două luni, ești ca un scut ce primește toate privirile, rugăciunile, toate năzuințele, plângerile și tăce. O tăcere ca aceasta a porții astea ce strivește pământul ei. Am venit la tine ca un bun prieten și te implor cu toată umilința Deschide pentru o clipă poarta și lasă-mă să mai arun privirea în eternitate Nu răspunzi Atunci vezi, poate este pe undeva o crăpătură cât de mică și aș putea și eu, nefericitul și umilul în anatema, să-mi arunc o privire pentru o clipă. El nu o să știe nimic. Ai, ai, lasă-mă să mă uit! Dacă am să vad, poate am să ajung și eu, Dumnezeu, cât de mult îmi doresc să fiu Dumnezeu. Lasă-mă să mă uiți Vrei. Bine, nu-i nimic Dacă nu vrei Nici n-am venit pentru asta Mă și eu prin lume și cu totul întâmplător am dat pe aici Da, n-am ce face O să joc un barbut el n-ar fi atât de măreț, l-aș fi invitat să joace cu mine, dar e prea mândru, prea asemeț și nici nu pe plăcerea jocului. <fie> <fie> șase, șase, <fie> am câștigat, de altfel diavolul câștigă întotdeauna chiar și atunci când joacă stit. David Leiză David Leiză? Tu-l cunoști pe David Lezer? Desigur că nu E un evreu bătrân, bolnav și prost pe care nimeni nu-l cunoaște Până și stăpânul tău a uitat de el Pe el l-am câștigat în clipa asta la zarului L-am întâlnit odată pe malul mării pe când întreba valurile de ce se tânguiesc. Și mi-a plăcut. Prost, dar cinstit. Și mă gândesc că molit bine și aprins ar face o făclie destul de bună pentru petrecerea mea. E, nimeni nu-l cunoaște pe David Leiser. Dar eu am să-i fac faimă. Am să-l fac măresc și puternic. Ba chiar s-ar putea să-l fac nemuritor. <laughs> nu mă crezi? Nimeni nu-l crede pe la Anatem. Chiar și atunci când spune adevărul. Ești tu, câine taciturn. Tâlhar cei ai furat adevărul din lume. La ai în dosul porții ăștia pe care o păzești cu atâta strășnicie. Apropie-te. Apropie-te. ceva? Mai tare? Nu înțeleg Vorbești sau taci Cel ce-a fost hărăzit blestemului Are auzul ascuțit Și din tăcerea ta El desprinde umbra unor cuvinte Dar nu știe cum să le înțeleagă Tu vorbești sau taci Ai spus într-adevăr Apropie-te Sau mi s-a năzărit-o mie Apropie-te o ai spus, eu nu-mi treznesc să... Apropie-te. Mi-a stat inima, mi-e fric. Celul ce-a fost hărăzit blestelului da, da, da. ce-a ce fost hărăzit blestelului Noari, inimă, inima. Pietrul lui e mut și nemişcat ca piatra cenușiei care nu respiră. O, oh, ne-ar fi avut anatema inimă, de mult l-ai fi ucis prin suferință. Așa cum îl ucizi pe prostul de om. Dacă tot ai vorbit, spunem numele celui care e dincolo de poarta asta. Nu vrei? Spune-mi încet să n-audă nimeni, să-l aflu numai eu. nu e așa că e făcut din șapte litere? Sau șase? Sau dintr-o singură literă? Spunem! spune o singură literă și ai să-l... Ai să-l pe cel hrăzit blestemului de chinurile veșnice. O să te binecuvânteze pământul pe care îl sfârșe cu ghiarele mele. Dar nu-i nevoie să strigi. Mi-l spui în șoaptă. Doar către sufli. Eu am să-l prind din zbor. spune-mi el. Numele. spune numele luminează i calea diavolului și omului. Tot universul răfnește binele și nu știu unde să-l găsească. Totul în lume reprezintă viața și nu întâlnește decât moartea. Numele! Numele binelui! Spunem numele vieții veșnice. Aștept! Nu are nume cel de care întreb, Joana nu există cifră cu care să-l poți ocoti? Nu există măsură cu care să poți măsura? Nu există cântar cu care să poți cântări ceea ce cauți tu anatema? Oricine a rostit cuvântul dragoste a mințit? Oricine a rostit cuvântul rațiune a mințit, până și cel care a pronunțat numele Dumnezeu a în chipul cel mai josnic și mai cumplit. Căci nu există cifră, nu există măsură, nu există cântar, nu are nume ceea ce cauți tu, Anatema. Și atunci încotro o să mă îndrept. Acolo unde te îndrepti. Ce să fac? Ceea ce faci. Vorbești necuvântând. Vrem să pricep eu limbajul necuvântării tale. spunem Niciodată! Niciodată! Fața mea descoperită, dar tu nu o vezi. Vorba mea e răspicată, dar tu nu o auzi. Păruncile mele sunt clare, dar tu nu le-ai aflat, Anatema, și nu ai să vezi niciodată și n-ai să auzi niciodată și n-ai să afli niciodată. Niciodată! Niciodată! Niciodată! niciodată. Trezește-te, pământ! Prindeți sabia de cingătoare, omule! Nu va fi pace între tine și cer! Pământul devine sălașul bezdân și-al morții Și prințul Întunericului domnivă peste el în vecii vecilor! Spre tine, mă îndrept, Davide, Viața ta mizeră O voi zvârli ca o piatră din praștie Până în semesul cer! Voi lovi și se va cutremura poarta asta blestemată! David, robul meu, prin gura ta am să vestesc adevărul despre destinul omului. Gazoasă. Nimeni nu cumpără nici semințe, nici bunătate de acadele ce se topesc singure în gură. Nimeni nu cumpără nimic. Oh, S-ar zice că toți oamenii au murit, numai ca să nu mai cumpere nimic. S-ar zice că în toată lumea asta am fi rămas numai noi cu tarabele noastre pe lume. Sonca Sonca, tu ai cumpărat ce o găină El spune Ai omorât sau ai prădat Pe careva Dezdămâna să cumperi găină vai de sufletul meu vai, vai, vai. Când un evreu Și cumpără o găină asta înseamnă Orică evreu e bolnav Orică găina a fost bolnav lui Sonca, Țitronă, moare un fiu. A început să moară ieri Și azi o să se termine E un băiețel plin de viață Și moare greu Fii. De ce am mai venit aici dacă îi moare fiul? Fiindcă n-are încotro Trebuie să vină Ieri noi nu am mâncat Am așteptat ziua de azi și azi nu o să mâncăm în așteptare Că o să vină mâine Și o să ne aducă cumpărători și fericire Fericirea nu există Ieri vine fiul meu Naum și mă întreabă Mamă, unde e tata? Și eu îi spun Pentru ce vrei să știi unde e tata? David, laser, tatăl tău E un om bătrân și nenorocit care trebuie să moară curând Și el se duce pe malul mării Să discute în singurătate cu Dumnezeu Despre destinul său Nu-l stingeri, pe tata Și iată ce a răspuns Naum Uite ce vreau să-ți spun mamă Eu încep să mor mamă Așa a răspuns Naum Dar dacă... Dar dacă oamenii ori să înceteze cu totul să mai cumpere, cum cu totul? Așa, dintr-o dată, să înceteze să mai cumpere. Noi ce o să ne mai facem? A, cum se poate una ca asta? Așa ceva nu se poate. Sigur că da, așa ceva nu se poate. Bă, se poate. Dintr-o dată, niciunul nu o să mai târguie nimic. A, a, a, a, un client! Un client? Un client! Un client. Un client. Nu doriți un pahar cu apă gazoasă, domnule? Așa, așa o zăpușeală, ca Și dacă nu beți, puteți muri de insolație, domnule. Încă vă aș veritabil. Serviți, vă Apă de violete! Apă de violete! Doamne Dumnezeule, ce apă de violete am? Serviți apa mea gazoasă! <laughs> Vă mulțumesc, o să iau cu plăcere un pahar cu apă gazoasă și să putea să beau și un pahar de gvas boeresc. Mulțumesc Dar aș dori să știu pe unde e aici negusătoria lui David Laser. Aici? Îl căutați pe David? Eu sunt nevasta lui Șura. Da, da, da. Doamne, laser, trebuie să-l văd pe David. Pe David laser. Ați venit să-i spuneți ceva de rău? David nu are prieten în haine de postava, așa de fin. Mai bine plecați. David lipsește. Și eu nu să vă spun unde. Oh, nu! No. Nu fiți îngrijorată, stimată doamnă. Nu am adus nicio veste proastă. Dar cât e de plăcut să întâlnești o asemenea dragoste? Vă iubiți mult bărbatul, doamnă Leiză E probabil un om foarte robust, sănătos și câștigă multe parale. Nu, nu. nu. El e bătrân, bolnav și nu mai poate să muncească. Dar n-a greșit cu nimic nici față de Dumnezeu, nici față de oameni. Și până și dușmanii. Nu se încucume de să-l vorbească de rău, Domnul Mama, Am auzit multe lucruri bune despre bărbatul dumneavoastră, dar nu știam că e atât de bătrân și suferim. Aveți copii, doamnă? Am avut șase, dar primii patru au murit. Oh, oh ce păcat! Da, am dus-o greu, domnule... Nullius. Numele meu e Nullius. Am rămas numai cu doi. Băiatul Naum și fata Roza. Dar din nenorocire, fata e prea frumoasă, domnule Nullius, prea frumoasă. Dar de ce nenorocire? Frumusețea e harul lui Dumnezeu pe care el l-a conferit oamenilor, înălțându-i și apropiindu-i. Astfel de sine? Cine știe? Poate Harul lui Dumnezeu Dar poate și al altcuiva De care nu o să mă apuc eu să vorbesc Numai că e una Nu știu de ce îi trebuie omului ochi frumoși Dacă e nevoit să-i ascundă De ce îi trebuie albul feței Dacă e nevoit să-și ascundă Sub funingine și murdărie Frumusețea e o comoară prea periculoasă Și e mai ușor să-ți păzești banii de tâlhari Decât frumusețea de un rău făcător Nu cumva! Chiar pentru asta ați venit aici Ca să vedeți pe Roza Atunci mai bine să plecați? Roza nu este? Și eu n-am să vă spun unde e Domnule... Domnule, cu suruc negru, plecați de aici. Șura este o femeie cinstită și nu o să-și vândă fata chiar dacă îi oferiți un milion. Așa, -i. plecați, plecați! Da, da, da, vă mulțumesc la toți că îmi țineți partea. Și cine v-a spus, domnule, că Roza noastră e frumoasă? Asta nu e adevărat. E urâtă ca păcatul de moarte. Dacă o să o luați, o să fiți bati jocura tuturor. O să vă scui pe lumea pe stradă, așa e de urâtă. Bine, dar am auzit. Uh... N-ați auzit nimic? Vă jur că n-ați auzit nimic. Bine, dar chiar dumneavoastră, din nou. Am e... spus eu ceva? Dumnezeule, doar știți cât de plecare sunt femeile, domnule. Și apoi ele își iubesc atât de tare copiii, încât totdeauna îi văd superbi. Roza și superbă! <laughs> oh, dar uitați-vă! Bine, Roza, primiți o domnule! Dumnezeule, vai ce slută e! David plânge amar de fiecare dată când se uită la ea. Da, există și fete mai slute ca mine! Vai, Roza, nu există în toată lumea asta o fată mai urâtă ca tine! du te în prămălie, Roza! Ascunde-ți frumusețea, Roza! A venit un tâlhar, Roza! ascunde frumusețea! La napte, eu cu mâna mea, am să-ți spăl fața, am să-ți împletez cozile și ai să fii frumoasă ca un înger din cer. Dar acum a venit un tâlhar, Roza! Roza, Roza pleacă! Hai, tu te du -te. Da, mă, bine. Roza! Oamenii au aruncat iar cu pietre în tine! Da, au aruncat! Și câinii te-au lătrat iar? Da, m-au lătrat. Uite, vedeți, domnule, vedeți, domnule, pune și câini. Da, da, fi da, evident, da, da. da. M-am înșelat. Da. Ei, din păcate, fica dumneavoastră e atât de urâtă încât îți face într-adevăr rău să o privești. Da. E, de mult versiune, prăvălioara asta, doamnă, laser. De 30 de ani, domnule, de când s-a îmbolnăvit David. A pățit un mare necaz. Când a fost soldat, l-au călcat niște cai și au vătămat pieptul. Dar cum? David a fost soldat? Da, da, da David a avut un frate mai mare care era un mare ticălos. Îl chema Moise. Era un mare ticălos Moise. Deci, când i-a venit cu să facă armata, Moise a fugit cumva pe și în locul lui l-au luat pe David Ce nedreptate Dar ce, dumneavoastră, ați întâlnit dreptatea în lume? P da sigur, cum să nu? Sunteți probabil un om foarte nefericit și vedeți totul în negru Dar curând, foarte curând, o să vă convingeți că dreptatea există Hai, vezi de drum, frașnetarule, vezi-ți de drum. Noi nu avem nevoie de muzică. Nici eu n-am nevoie de muzică. N-avem cu ce să te minuim. du te, te rog, du-te. Atunci o să mor în sunetele muzicii. Doamne, vă rog, doamne lezer, dați-i să mănânce ceva și niște apă. Am să achit eu totul. U, ce om bun sunteți. Da. Bine, flashnetarule. Uite, mănâncă, da? Dar pentru apă nu -o, o să iau nimic. Apa să fie de la mine. De mult colins lumea, domnule muzicant. Înainte aveam și o mai Eh. Muzica și mai muța. Pe mai multă pe mai mulă, au dat Muzica a început să hârie. Și eu caut un pom de care să mă spânzur. Da, dar tai tot. Sunteți un om foarte bogat, domnule. Da. Am o clientelă mare. Sunt avocat. Nu. David nu are datorii. Oh, oh, oh, oh, oh. Dar n-am venit pentru așa ceva, doamne, Lezer. Când o să mă cunoașteți mai de aproape, o să vedeți că eu întotdeauna dau, nu iau. Întotdeauna ofer Și nu iau niciodată înapoi Veniți cumva De la Dumnezeu? <laughs> Asta ar fi o cinste prea mare Pentru mine, doamne laser Nu, no, nu no. Vin de la mine Mamă Mamă, unde e Roza? Taci Taci, taci, e dincolo E dincolo, taci dincolo, taci, Ei? Ce se aude fiul meu? Ai găsit undeva credit, Naum? Nu, n-am găsit Eu încep să mor, mamă Tuturor le e cald, iar mie mi-e tare frig Tu mai ai de trăit, Naum, mai ai de trăit mult Unde-i tata? Ar fi timpul să vină Și Domnul îl așteaptă de mult pe tata Și David nu și nu -i. Ce vrea cu el? Nu știu, naum. dacă a venit aici înseamnă că are o treabă ce faci, plașnetaule? Vreau să cânt. Pentru ce? Noi n-avem nevoie de muzică. Trebuie să vă mulțumesc pentru bunătatea dumneavoastră. Doamne Dumnezeule, că urât mai urâie. Asta, doamne, laser se numește armonie universală! Nu Ola este David Laser. Omul acela venerabil ce se vede venind de încoace? Da, e David. Unde ai fost, David? Am fost pe malul mării. Și ce ai făcut acolo? Am privit valurile, Șură, și le-am întrebat de unde vin și încotro se duc. M-am gândit la viață, Șură. De unde a venit ea și încotro se duce? Și ce au spus valurile, da? Nu au spus nimic. El vin și iară se duc, și omul de pe mal, în zadar, așteaptă răspunsul mării. Oh. Cu cine ai mai vorbit, Davide? Am vorbit cu Dumnezeu, Şura. L-am întrebat de destinul David Leiser, un evreu bătrân care în curând va trebui să moară. Și ce-a răspuns Dumnezeu David? Fiul nostru Naum vrea și el să meargă pe malul Mării ca să întrebe de destinul lui. Oare și Naum? Trebuie să moar în curând? Da, atât. Am început să mor. Îmi permiteți domnilor, domnilor! De ce vorbiți despre moarte când eu v-am adus viață și fericire? Vă ați venit din partea lui Dumnezeu? cine e el de vorbește, asur? Nu știu, te așteaptă de mult. Domnilor, măcar un zâmbet, măcar unul. Și mie vă rog să-mi acordați o clipă de atenție și o să vă fac pe toți să râdeți Deci, atenție, domnilor, atenție Dumneavoastră sunteți David Laser? Fiul lui Abraham Laser? Da, e bun Dar poate că există și un alt David Laser Nu știu, interesați-vă la oameni N-ați avut un frate, Moise Laser Care acum 35 de ani a fugit în America Cu un vapor italienesc Fortunat. Da, da, da așa, este. așa este Eu nu știam că e în America David Laser, fratele dumneavoastră Moise A murit Eu l-am iertat de mult da. Și murind, tot averea sa Care se ridică la două milioane de dolari Ceea ce înseamnă 4 milioane de ruble va a lăsat o dumneavoastră David Laser Iată documentul, Priviți pe ce Nu, nu trebuie, dumneata nu vie de la Dumnezeu, Dumnezeu n-ar face așa glume cu un om amărât. <laughs> Dar care glume, pe onoarea mea adevărat? 4 milioane! Permiteți ah! permită să fiu primul care vă fericită. Vezi, doamne no. laser, vezi ce veste v-am adus? Eh? Și acum care mai e părerea dumitale? Frumoasă e Roza? Sau pocitanie Și dumneata, dumneata, Naum, crezi și acum că e să Rosa, Roza! Roza! Pe uitați Rosa! Făți-vă frumoasă pentru Dumnezeu! Repede! Luați-vă, înapoi, hârtie! Luați-vă, hârtie! Înapoi! Ce-i pierdut mințile, Ai... David! Nu-l ascultați, domnule! Nu l ascultați domnule. Ea, ea noastre. noastră! Iată, iată, iată cum-ți-a răspuns Dumnezeu! Uite-te la mama, uite-te la Rosa! Găsește-mă pe mine, care începusem să mor! Asta sunt eu, tată, uite-te la mine, eu sunt! Doamne, ce frumoasă e! M-am născut acum, tată! Uite-te la mine! Vezi, David! Vezi, s-a și născut un om! Tu! De ce ai adus această hârtie? Îmi permiteți, domnule Lezer, nu sunt decât un avocat. Mă bucur! Mă bucur din toată! De ce ai adus asta? Alungați-l! Acesta este David. diavolul? David, credeți David. că v-a adus 4 milioane de rubli? Nu, nu, nu, nu. el v-a adus 4 milioane de ochări! David! 4 milioane de 4 jocuri l a aruncat în capul lui David! Patru oceane de lacrimi în am vărsat de-a lungul vieții mele. Cele patru vânturi ale pământului au fost gemetele mele. Patru copii mi-au fost răpuși de boală și de foame. Și acum când a venit vremea să mor, când, când sunt bătrân și trebuie să mor, mi se aduc patru milioane! David! Îmi ele înapoi tinereța mea pe care am petrecut-o în lipsuri. David! Însufocat de durere, învălătăcit în amărăciune, încununat de tristețe, în și ele înapoi măcar o singură zi afară tivele. Măcar o singură lacrimă de-a mea căzută pe piatră? Măcar un singur scuipat dintre cele ce mi-au fost aruncate în obraz? 4 milioane de blesteme! Iată ce înseamnă cele 4 milioane de ruble, în Nu-mi nu, nu trebuiesc banii. Nu-mi trebuiesc banii! Vă spun eu. Wow, eu, eu, eu, wow, un nebriu bătrân ce moare de foame aici. Nu-l văd pe Dumnezeu! Dar o să mă duc la el și i spun Ce faci tu cu David? <gântări> mă duc... David! David, întoarce-te! Întoarce-te! știți vă doamne lezer. El o să se întoarcă. Eh? Așa e întotdeauna la început. Eu am umblat mult prin lume și -o știu. Sângele se urcă la cap, picioarele tremură, omul blesteamă. Da, asta sunt fleacoi. Vai, mamă! Ce strâmbă eu oglinda asta? Mamă, unde s-a dus tata? Eu vreau să trăiesc! Aruncă-ci la Roza. Frumusețea dumitare vor reflecta oamenii Frumusețea dumitare o să reflecteze universul Și în el ai să te oglindești dumneata ha, ha, ha. O, Mai ești aici, muzicantule Atunci când ne ceva Te rog eu, o sărbătoare ca asta nu merge fără muzică Să cânt tot aia? La ce te gândești, David? Permite-mi să fiu unul mai secretarul dumii particular, ceea ce mă onorează, dar și prietenul dumii De când s-au primit banii, te văd mereu abătut și trist și mă doare când te privesc așa. De ce m-aș bucura, De roza! Nu păcătui față de Dumnezeu David. Oare nu ne odihnim ochii cu frumusețea și tineretea ei? Altădată, nici tăcuta lună nu avea dreptul să o privească, nici stelele să șoptească una altia despre frumusețea ei. Și acum uite-o, iată în ziua mea mare, umblând într-o în văzul lumii și însoțită de călăreți. Naum? ce cu Naum? E de mult bolnav, asta o știi și tu. Hmm. O moartea pe o saltare de puf nu-i cu nimic mai rea decât una pe caldar. Dar s-ar putea să mai aibă în zile, să mai aibă de trăit. pune. Hmm. te așteaptă în curtea Abraham Hesin și o fetiță trimisă de șonca. Ce vor? Bani? e de deșuradele de că-ți și la logan și lasă-i să plece. Oh, până la urmă o să ne înghite toți banii, lui. Oh. Pentru a doua oară îi dau lui Hesin. Dar el e ca nisipul Oricat ape- i-ai turnat, nisipul tot uscat tot însetat rămâne Asta sunt flacuri, bani și așa avem prea mulți Dar imi face să să mă uit la oamenii Lius ah. ziua în care mi a adus asta Pe care o meris din plin după atata suferinta, mm. laser Din ziua aceia oamenii s-au schimbat atât de mult în rau Dumitale, iti place când oamenii te întâmpină cu o plecăciune prea adâncă? <gântu -i> Mie nu-mi place. Oamenii nu sunt câini ca să se tărie pe burtă. Dar dumitare, îți place, Nullius, când oamenii îți spun că e cel mai înțelept, cel mai meridimos, cel mai bun dintre oameni atunci când, de fapt, nu ești decât un evreu bătrân, ca atâți alții? Mie nu-mi place, nu. Nu se cuvine ca Fiii Dumnezeului dreptății și al milei să spună minciun, Chiar dacă ar trebui să moară pentru adevăr Oricât de crut ar fi el Bogăția e o forță cumplită, laser. Nimeni nu te întreabă de unde vin banii tăi Ei nu văd decât puterea dumii și să-i închină Puterea? Pot eu cu toți banii mei să cumpăr o singură zi de sănătate și viață pentru un? om? Dar ce crezi că starea lui Naum E atât de gravă? O, gravă ha. Trei doctori Trei domni cu mare renume nu l-au văzut ieri Și mi-au spus că Naum o să moară Peste o lună Că de pe acum e mai mult mort decât viu Oare Nu e totul Un vis, Nu, Oare nu este Acesta râs Satanii Da mă speri, prietene De no, no, no. ce să petrecem în sufletul meu Nu te atinge De sufletul meu e... În el e beznă Ce să mă fac Da, Ce fi. să mă fac Calmează-te de ași Nulius, dumneata Mi-a dus moartea N-am fost eu oare Resemnat în fața morsii nu așteptam oare ca pe un prieten Dar dumneata Ne-a dus Și eu vreau să dansez Vreau să dansez Dar moartea mă apucă din inimă Vreau să mănânc Fiindcă foame m-a răzbit Până în fundul oaselor Dar stomacul meu bătrân Nu mai primește hrana v Vreau să râd Dar fața mea Legi, ochii mei le iar sufletul meu urlă di spaime morții. În oasele mele e foamea, iar în sângele meu a pătruns o traba, Nu, nu, nu, nu. mai am. Salvare, moartea m-a învins. Te săracii David. Ei, și? Ei, te așteaptă săracii, David Săraci așteapt întotdeauna Acum văd că ești pierdut într-adevăr, David Dumnezeu te părăsit, David Asta mi-o spui? Mie? Da, dumii să vorbesc, David Laser Fi atent, ești la cheremul satanei Nu, Ius, prieten, nu meu Peri, prin ce mi-am atras mânia demitale, și vorbele astea teribile și aspre? Ai, ai, ai, ai, ai fost întotdeauna bun cu mine și cu copiii mei, părul ție cărunt ca și al meu pe chipul tale, Am deslușit mai mult un chin ascuns și te nu-l De ce taci? O flacăr înspământătoare arde din în ochii dumitale. Cine ești tu, nu rus, de ce taci? Nu, nu străsau ochii în jos. M mă simt și mai îngrozit când nu-i văd. Atunci pe chipul dumitale pare scris cu scritură de foc, un adevăr neclar, un adevăr cumplit. Și înspăimântător ca moarte. David! Vorbește... Taci, ascultă-mă! Ascultă-mă! De la nebunie te voi întoarce la rațiune. De la moarte te voi întoarce la viață. Tac și te ascult. Nebunia ta ia, David, Leiser. Că toată viața ai căutat pe Dumnezeu. Iar când Dumnezeu a venit la tine, i-ai spus, eu nu te cunosc... Moartea ta, David Laser este faptul că orbi de nenorociri ca un cal ce își învârtește în neștire roata. Tu nu i-ai văzut pe oameni și ai rămas singur printre ei cu bolile și bogăția ta. Acolo, afară, te așteaptă viața, iar tu, orb cum ești, îi ușa. Dansează, David! Dansează! Moartea a ridicat arcușul și te așteaptă Mai multe grații, David Laser. Ce vrei de fapt de la mine? Întoarce-ai lui Dumnezeu ce ce a dat Dumnezeu I-a dat ceva mie, Dumnezeu? Fiecare ruble din buzunarul tău E un cuțit pe care îl înfigi în inima flămândului mm -hmm. Împarte tot ce ai săracilor De pâine flămânzilor Și ai să învingi moartea Lui David nimeni nu i-a dat o coașă de pâine atunci deci când era foame poate crezi că să i pe ei am să satur foamea din oasele mele? Prin ei să se potonești foamea! Am să-mi întorc sănătatea și puterile? Prin ei să fii putere. O să lung oare moartea care s-a și cuibărit în sângele meu subțire ca apa în și venele mele vârtoase ca niște sfori uscate? O să-mi întorc viața? Prin viața lor Ai să-ți prelungești de viața Acum ai o singură inimă, David Și ai să ai milioane de inimi Dar eu am să mor oh, Ai să fii nemuritor Și Ce... Ce cuvânt cumplit A pronunțat buzire tale. Cine ești tu De câteai să pronunți Nemurirea Oare nu în mâna lui Dumnezeu E și viața și moartea omului? Dumnezeu a spus o viață pre viață creind. Dar oamenii sunt răi și păcătoși Și flămândul e mult mai aproape de Dumnezeu decât săturul David, săracii te așteaptă mm. Vor să plece îndată Serace așteaptă întotdeauna, dar până la urmă se satură să aștepte și pleacă. La mine n-or se plece. Ah, Nu-l. Nu-l. Cum de nu-ți-ai dat seama până acum că eu aștept de mult pe săraci, glasul lor îl port în urechile mele, în inima mea chiamă pe, pe săracii aici. Chiam aici pe șura, nevastea mea și pe copiii mei, la um și roza și pe toți semitonii, cât sunt. Da, eu voi chema. pe săraci care așteaptă afară. Îi voi chema. în stradă și vezi, nu cumva mai sunt și acolo, alți săraci care așteaptă și de vezi. chiamă și pe ei, cât setea lor îmi buze de buzele, foame lor îmi, îmi și în fața norodului Vreau să-mi bestesc cea din urmă Și neclintită vreere! Hai, hai, Facă-se voia ta du se voia ta oh. Duhul Domnului A trecut de supră mi Și părul mi s-a zbărlit Adonai Tu mai urcat în vârful muntelui și i înfățișezi lumii fața mea bătrân și tristă. Dar asta-i voie, Poruncește și mielul, o să devin leu. Poruncește și lewaica învrșunată, o să-și întinde pruncilor sfârcurile sale de tătoare de forță. Poruncește și David Laser. Albit în umbră O să se ridice neînfricat Până la soare Adonai De ce ne-ai chemat David? Și de ce a fost nul atât de grav când ne-a transmis porunca ta? Nu l-am făcut cu nimic vinovat față de tine Și dacă avem vreo vină, cercetează-o Dar nu ne priviat de aspru David Pot să mă așez? ceți și așteptați. Da. Încă n-au venit toți cei pe care i-am chemat. Tu, Rosa, stai jos dacă ești obosită. Dar când o să vină timpul, să te ridici în picioare. Stai jos și tu, Naum. Hai, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, nu dragi, nu dragi, face rău dacă dragi, dragi, dragi, de dragi, Casa dragi, dragi, nu dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, dragi, Fiul domitale Naum <laughs> Bună ziua, David Laser Paci casi domitale. Zi... Paci Abrami. Abrame da, de ce spui cu atâta pompă, David Laser? E... Nu-mi spuneai simplu, David e... da? Fiindcă acum ești un om mare Mare om, David Laser Da? Altă dată știam de David, mm. dar iată că acum stau afară și te aștept. Mm. Și cu cât aștept mai mult. Cu atât mai lung se face numele dumitare, domnule David Lazer. Ai dreptate, Abrame, când a pune soarele, mai lung se fac umbrele <gânt> și cu cât omul se face mai mic, cu atât se mărește numele lui. Da, ai răbdare, Abrame, <gânt> și așteaptă puțin. Ai aștelor! nu ești decât <gânt> Dacă noi suntem de oaspeți! Bă, gărane, Bă. Te trebuie într-un graj de pe jos! Domnule lezer, mm. am întâlnit un om leit un drac, ca mătrâd, dar care m-a făcat de rugăciunea și mi-a aia, te cheamă David Lezer, ăla te-a primit moșterirea aia mare. Și l-am întrebat. Și ce vrea cu mine? Iar el mi-a răspuns, David vrea să te facă bășteritorul lui. <laughs> Ați împuză rândă. <laughs> Acum... Când am de la cheul ăsta, în domnitare, mai la roșu! Nu pune mâna pe mine! Un e un om vesel și niciodată nu scapă prilejul ca să facă șotii. Dumneata însă, ești oaspetele meu și te rog să mai aștepți puțin. Hei, cum merge negoții, Acum aveți o concurență mai mică? E prost, Sura, prost. Mușterii tot nu sunt. Mai de sufletul nostru. Ai, ai, ai, e foarte rău că nu sunt mușterii. Ia mai taci, mama. Nu ai să-mi dai cu funi pe față? David! Ce David! Ce David este? Este? Pentru un moment o să trebuiască să te mulțumești numai cu atât. Milioanele, dumneitare, îi sperie pe sărat și nimeni nu vrea să vină crezând că e o înșelătorie la mijloc. ăsta e! ăsta-i! ăsta asta omul care m-a nără Ăsta-i, ăsta Dumneata, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc, Nullius! E... Și acum ia, te rog, cerneală și cartie și așează-te la masă lângă da, da, da Și da, da. pentru că ceea ce am dispus spus e foarte important, te rog să înscrii totul exact și fără să greșești, că de fiecare cuvânt al nostru da. o să dăm socoteală lui Dumnezeu da. pe voi. Pe toți, am să vă rog să vă ridicați Și să ascultați cu cea mai mare atenție Pătrunzând înțelesul vorbelor pe care să le rustesc Ridică-te în picioare, Roza Dumnezeule, ai milă de noi Ce vrei să faci, David? Taci, jură, tu ai să mă urmezi Totul e gata. După moartea fratelui meu, Moisei Laser, eu am primit o moștenire de 2 milioane de dolari. Ce se înseamnă 4 milioane de ruble? M între rupii, no da. Asta înseamnă 4 milioane de ruble. Și azi, supunându-mă glasului conștiinții mele și voi lui Dumnezeu, și totodată, în amintirea copiilor mei care am murit de foame și de bol la vârstă fragedă, am hotărât după legile Domnului Dumnezeu, care este milă și adevăr, să-mi împart toată averea celor săraci. Oh, ce Așa e, Bucurați-vă inimile! Voi ce suferiți! Și prin sursul buzilor voastre, răspundeți mielecerești. <coughs> și mergeți de aici în oraș, ca vestitorii fericirii și străbătând străzile și piețele strigați tuturor. David Laser, un evreu bătrân care trebuie să moară în curând și în parte. A Așa e. Domnul. Așa e David, așa e! Spiritul tău îl văd înălțându-se spre culmi Și te văd cum bața surzitor în porțile de fier ale eternității strigând Deschideți-vă! Te iubesc, David! Eu îți sărut mâna, David! Sunt gata să mă târâi ca un câine pe burtă Și să-ți împlinesc poruncile toate! Chiamă David! Strigă! Trezește de pământ! miase noapte și miază zi, Apus și răsărit, Vă poruncesc prin voința lui David, stăpânul meu, Să răspundeți la chemarea celui ce-i cheamă Și cu cele patru oceane de lacrimi să veniți și să vă așterneți la picioarele lui! cheamă David! -a zi Strigă noapte și mi-a zis! A Pe toți vă cheamă David! Pe toți vă cheamă David! Oamenii! Vă rog să nu mă înșelați și să țineți minte că totul are o măsură ce o să poteale. Și acolo unde-i nevoie de zece copii, nu cereți 20. Și acolo unde ajunge o măsură de mei, nu cereți două. Căci tot ce prisosește unuia, îi lipsește altuia. Și ca frați buni, fii aceleași mame, cu sânii plini, dar care seacă repede. Nu vă nedreptățiți unul pe altul și nu amărâți pe această mamă darnică, dar și econoamă. Putem începe? Mă, da, da. E, totul e gata? Da, aștept, aștept, David. Atunci... Așezați-vă la rând, vă rog. Banii nu-i am deocamdată, sunt în America, dar eu am să scriu exact cui și cât îi trebuie fiecăruia după nevoile ne sale. Dar... David, ce faci cu noi? Privește pe Roza, uite de la Bitul la urmă. Suntem noi, mai puțin copiii tăi, decât aceștia adunați de pe stradă! Luză. Și nu suntem noi, fratele și sora celor ce-au murit! Luză. Eu am să plec, mă duc în lume! Nu plec Nu, nu mai am ce căuta aici! Am auzit că ne-ai chemat pe toți. Hai, Naum. Hai, nu mai avem ce căuta aici. Roza, Naum, copine, nu... Tu rămâi, mamă. Unde <sus> să te duci? Tu trebuie să rămâi alături de mine. <sus> Ești gata, <sus> Nullius? Da, data. Atunci, apropie-te, cinstite om. apropie de dumneata, care stai primul la rând. Iată-mă, David. Cum te cheamă? Numele meu e Abraham Hesin. <laughs> Ai uitat-oare numele meu? N-am jucat împreună când eram amândoi copii. Liniște! liniște. Așa trebuie pentru oricine. Nurius, numărul 1. Mai târziu am să liniez hârtiea, David. Deci, numărul 1, Abraham Hesin. Tatăl o fi cântat el din ea Dar cine s-a așezat pe ea de așa boțită? <fie> Tâmisa e foarte bună! Hey, hey, hey, hey. Lăsați călceava și nu mai umbriți aceste clipe de bucurie vină. Asta nu i-ar face plăcere lui David, trebuie să vină el a adus pacea și fericirea pe pământ. Și tot pământul îl cunoaște. Eu vin de departe, unde sunt alți oameni, diferiți de voi, cu alte moravuri. Și cu voi sunt frați numai în suferință și nevoi. Dar și acolo a ajuns veste despre David, laser, ceea ce împarte pâine și fericire și lumea, îi bine, cuvintează numele. Auz, auzi, ura. E vorba de bărbatul Dumitale? Aud, eu au aud tot. Numai glasul lui Naum, care s-a prăpădit, nu-l aud și nici șiripitul nu-l mai aud. Mă rog, moșule Dumitale, care ai umblat mult prin lume, n-ai întâlnit cumva pe drum o fată frumoasă, cea mai frumoasă din câte există pe pământ? Nu, nu, am văzut-o pe Dumitale. Eu bată drumurile mari, și acolo nu întâlnești nici bogătași, nici oameni frumoși. Am întâlnit oameni care, atunându-se, vorbeau despre David Laser, că a tământuit o femeie de o boală cine Nu, nu, nu, nu, asta nu e adevărat. Am mai auzit că David a redat vederea unui orb din născari. Nu, nici asta nu e adevărat. Cineva a înșelat pe oamenii aceia. Numai Dumnezeu poate face minuni. Da? Dumnezeu, da? David Laser nu e decât da, e o, un om bun și cinstit. Da? Cum ar trebui să fie orice om care nu l-a uitat pe Dumnezeu. Nu, nu, nu, nu, asta nu e așa, Abraham Helsin. Cum e? David nu este un om obișnuit. Hmm. Și puterea care sărășluiește în el Nu e o putere omenească Da, așa i are dreptate, Ivan David nu e un om ca noi toți Spuneți-mi, vă rog Spuneți-mi, vă rog, adevărul Eu am venit aici, trimis de oameni Și picioarele mele bătrâne Au străbătut o cale lungă De multe verste Bătut de un soare nemilos Ca să aflu adevărul Cine este acest David? Care aduce bucurie oamenilor. <gântu -i> Îi l pe el, pe el, uite-l că vine! <gântu -i> bine ai venit, binefăcătorule! <gântu -i> tu vrei eu să bine te binecuvânteze, binecuvânteze, tătucule? Nu mai bucurie ne-a dus! bine pe Tu ești Tu ești David Lezer, care împarte fericire și pâine tuturor oamenilor de pe pământ? He! da, De ce taci? David, nu? Aceștia sunt oamenii pe care i-ai făcut fericiți. Hai, vorbește-le, ei așteaptă. De ce n-ași David? De ne sperii, nu ești tu David, cel care ne aduce bucurie? Vorbește-le, David. Cuvinte de bucurie așteaptă uzul lor nerăbdător și tăcerea ta, ca aceea ales pe tăcute, sufletele. Strivindu-le de pământ, vorbește-le. Pentru ce toată cinstirea asta? Pentru cine? Pentru mine, un om sărac, bătrân, aproape de moarte? Ce am înfăptuit eu? V-am dat bani și pâine, dar banii ăștia sunt ai celui de sus. De la el au venit. Și la el prin voi s-au înapoiat. Ce-am făcut e că n-am ascuns banii ca un hoț și n-am devenit un tâlhar ca aceia care l-au uitat pe Dumnezeu. Așa nu-l Nu, nu, nu, David, nu este așa. Cuvintele tale nu sunt demne de un înțelept și nu au fost rostite de un om smerit Iar mi izbavit izbăvit sufletul de un păcat mare De ziua bucuriei am apărut posac în fața norodului De ziua fericirii lui nu mi-am înălțat privire despre cer, ci spre Pământ am coborât Eu, un om rău Și bătrân Pe cine am încercat să înșel Cu prefăcătoriele mele? A? Doar zilele și nopțile Le trăiesc din plin încântare Iar dragoste și fericire o sorb Prin toți porii mei Atunci De ce m-am prefăcut trist? Șura! Da. Nevastă, vin mai aproape de mine sunt aici Față de tine nu mi-e rușine să plâng Nici lacrimi de tristețe Nici lacrimi de bucurie Să mergem un pic mai încolo Ei plâng, să plâng Noi nu mai avem niciun copil, David Nu vorbi așa, Sura Căci toți copiii din lume sunt copiii noștri Nu are copii acela care are trei, și chiar două zi Nu acela care nu le știe Lăsați-vă, Lăsați vreau să-i vorbesc lui David Unde-i David? Unde-i David cel care am părțit bogățiile? Două zile și două nopți l-am căutat prin tot orașul Dar casele tăceau și oamenii râdeau de mine Spuneți-mi, oameni buni Oameni buni! Nu l-ați vazut pe David! Ah, nu vă uitați așa la sânul meu gol? Mm -hmm. Că un om rău mi-a smâșiat hainele și fața mea umplut-o de sânge David, e aici pe ai, mine. David, David, e aici oh, Îndurați-vă de mine, oameni buni Nu mă înșelați, nu mă înșelați Oare m auzit eu bine? David, e aici da, da, acela e David Numai că ai întârziat, căci e așa împărțit toată ba. avere Da a dat-o toată să Așa mă Două zile și două nopți l-am căutat Înșelată de lume și acum iată m-a ajuns da Dar prea târziu Atunci am să mor aici în mijlocul drumului Că și nu mai am încotro să merg bani, bani, bani. Cred că te caută pe tine David bani. Ce vrea femeia asta? Bani, bani. Tu ești David? Bani, bani, bani. Tu ești David cel ce aduce bucurie oamenilor. Da, da, el este. Da, da, eu sunt, eu sunt. Nu îndrăzneze să te privesc. Trebuie să fii ca un soare. O, David, o, David, cât te caut. Toți oamenii m-au gelat. V-am spuneau că ai plecat, ba că nu ești, ba că n-ai fost nici când. Un bărbat mi-a spus că el e David și mi s-a părut bun, dar s-a burtat cu mine ca un tânăr. Oh, Ridică-te, Lasă-mă, lasă-mă să mă odihnesc la picioarele tale. Sunt obosită de moarte, acum sunt liniștită. Acum sunt perinșită că sunt la picioarele lui David, cel care atuce bucurie oamenilor. Dar ai venit prea târziu, femeie, am, am împărțit tot ce am avut și nu mai am nimic. Nu. Da, sigur că da, nu am împărțit deja totul, așa că du-te acasă, femeie, du-te acasă, nu mai avem nimic, absolut nimic. mai țină cruzime, Ați nu se poate. Te rog, David. David, am ceva bani! Salvează-mă, David! Salvează-mă! Sunt <laughs> <laughs> o bostică de moarte! Salvează-mă! Vă-i bani, David! te cheamă jura! Jura! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dar Ești nefasta nu Am auzit de dumneata Te rog, pune vorba vorbă pentru mine, jura Ridică-te, draga mea Ridică-te, ridică draga mea Aici atâta praf și părul Ai tău să... negru E așa de frumos Hai, stai puțin, colea și o te pe... David o să-ți dea O să-ți dea sigur ceva Ce să fac? Să Ce să fac, Nulius? <laughs> nu știu Iată socotările Să vezi că nu mai avem niciun bănuț Eu sunt un avocat cinstit nici de cum un falsificator de bani ca să-ți facă rost zilnic decât o moștenire din America. N-am ceva și mă plim prin lume. Asta e cu Nu m-am așteptat la așa ceva din partea de Și totuși, ce să Ce să fac? David, David, vină, vină puțin cu mine. Vreau să spun ceva. Și? Te-a bătut rău, femeie? Dar se vede că de colo, ca acela care te-a bătut era un om că și nu ți-a scos ochii așa cum intenționase! Lurius, vino te rog aici. Prezent? Prezent! <fie> prezent! Câți bani avem, Nulius, ca să ajungem la Ierusalim? <fie> nu, no, 300 știu, ruble. Să îi le dai femei Şura nu mai vrea să plece Sunt foarte obosit, Nulius, și-aș vrea să mă odihnesc. N-aș vrea să mai văd oameni. Nu, să, să mergem Şura. Privește, Ce... șura Iată locul unde s-a scos toată viața noastră Uite cât de sărăcăcios, de trist Dar, șura, aici am aflat marele adevăr despre destinul omului Ascultă-mă, Nolius Nu există moarte pentru om Moarte. Ce este moartea? Cine o fi acela atât de trist care a născocit vorba asta tristă? Moarte. Poate că ea există. Nu știu eu. Eu însă nu eu, eu sunt nemurit. O, ce înfiorător, sunt nemuritor! Unde e sfârșitul cerului? L-am pierdut! Unde e sfârșitul omului? Eu l-am pierdut, sunt nemuritor! Atunai slăbit fiind vecii vecilor numele tainic al acelui acelui acelui acelui omului. Numele. acelui aflat acelui acelui numele? acelui acelui acelui ne acelui spiritului omului. acelui acelui acelui acelui în nemurirea focului Mai putuse să afli numele Trăiască nemuritor în nemurirea luminii Miază noapte și mi zi Care este viața răsărit și o Și oprească în tunericul În fața lăcașului luminii nemuritoare Răbiți! Adonai! Răbiți! Veniți în ajutorul diavolului le patru oceane de lacrimi, e vă aici și abisurile lor, Să îngropați pe om, felis a ales din tot norios, Muntele ce-a atins cerul s-a năruit piatră cu piatră. Ce-a ajuns muntele? Ce-au ajuns milioanele pe care mi le-ai adus tu? Iată, de un ceas caut în hârtie o cupeică, O singură cupeică ca să dau unii sărac și nu o găsesc. Nu se poate. Spunem că ai greșit. Ai milă de mine și spunem -mi că ai greșit, că, că pe undeva mai sunt niște bani. Vino să-i David! Tu nu vezi că-ți pierzi rațiunea de două zile și două nopți stai aici la masa asta și cauți ceea ce nu există. Ești în curte și spunele oamenilor care te așteaptă că nu ai nimic și lasă-i să pleci Zece ore am ieșit și le-am spus oamenilor că nu posed absolut nimic și a plecat vreunul din ei, eh? stau aici și așteaptă nimic. Câintiți în durerea lor ca o stâncă Și doar le-am dat totul Mi-am plâns lacrimile toate Le-am dat tot sângele din inima mea Ce mai așteaptă ei? Ce mai vor de la un biet vreu care și-a secătuit viața? Ei așteaptă o minune, dar... Taci! Nu, l tu îl ispitești pe Dumnezeu. Cine sunt eu ca să pot face minuni? Ce să mă fac? Să iau o funie și să mă spun să un copac, acela care a trădat o dinoare? Nu sunt oare într-adevăr un trădător care cheamă ca să nu dea nimic, care îi ca să nenorocească? Ai, cum mă dorim? ce frică Ascunde-mă, nu, nu există vreo în care să nu pătrundă lumina Nu există exista ziduri atât de groase prin care să nu treacă glasurile lor De ce mă strigă? Sunt doar un om bătrân și bolnav și nu mai pot îndura atâta chin. Și eu am avut copilași și mie mi-au murit copii. Cum mm, îi chema, nu le am uitat. E acela căruia îi se spune David, care aduce bucurie oamenilor. Așa ți se spunea ție, David le. Dar înșelat ești, David. Ești înșelat tot așa cum sunt și eu. Afără, mă, domnule Nulius, du-te, dumneata și spune dar tare ca să te audă toți. David Leiser este un bătrân și bolnav și nu are nimic de dat. Pe dumneata ori să te asculte. Ai un fatișare atât de respectabil și o să plece cu toții la casele lor! David așa și început să vezi adevărul Și curând ai să-l spui oamenilor Cine a fost acela care a spus Că David Lezer e în stare să facă minuni Cine poate să-i pretinde lui Lezer Să facă minuni când el Nu e un om bătrân Și bolnav Și muritor Ca toți oamenii Un om ca toți oamenii muritor Orbi, ca toți. <laughs> și nu l-a înșelat oare pe laser dragostea? Ea i-a spus am să fac totul Dar de fapt n-a ridicat decât colbul de pe drum Ca vântul cel orb, ca vântul care orbește ochii și tulbură somnul Atunci duceți-vă la acela care i-a dat lui David dragostea și întrebați-l pentru ce l-ai înșelat pe fratele nostru, David? așa ce trebuie omului dragoste dacă ea e nepucincioasă? Ce-i trebuie viață dacă nu există du Dute, du-te du și spune-le asta! Ei te vor crede și o să-și înalțe glasurile până la cer și noi o să auzim în sfârșit răspunsul Cerului, Spune adevărul A. și ai să vezi pământul trezindu-se. Mă duc, Nulius. Și am să le spun adevărul, eu n-am mințit niciodată. Deschidem ușile. Nulius! Mă duc! Ai vrut să mă asculți pe mine? Atunci n-ai decât să-i pe ei. Mai ai făcut să mă târâi pe burtă ca un câine. Nu mai lăsat o clipă să-mi strecoră privirea prin crăpătura porții. Ai tăcut ca să-ți baj de mine. Orai să mă ucizi cu tăcerea ta, cu nemișcarea ta. Atunci ascult acum. Ascultă și răspunde dacă poți. Nu mai e diavolul cel care zvorbește vorbește acum. Nu e fiul amurgului cel ce cutează să-și înalțe glasul, ci omul. Fiul tău iubit, grija ta, dragostea ta, dujoșia și speranța ta. Ele cel ce se zvârcolește azi. Ca un vierme sub călcâiul tău. Hei! Taci! minte cu tunetele tale, Înșală-l cu trăznetele tale, Cum deși îngăduie să ridice ochii spre cer, Să ajungă ca anatema. Oh, de l-aș vedea pe om, târându-se înapoi, în vizuina lui întunecată, să putrezească acolo un singurat, să se îngurate în beznă, acolo unde să lășluiești groaza cea fără de seamă. Auzi? Și ăsta nu sunt eu, sunt ei! Diavolul are întotdeauna dreptate! Ajută-mă, ajută-mă, Nulius Acum or să dea buznă aici Ușa asta nu e deloc rezistentă, o să o spargă Ce-au spus? Nu, nu, nu vor, nu vor să create, Nulius Încerc să săvârșesc minuni. Ai văzut tu morți să strige? Eu am văzut morți pe care i-au adus cu ei. Atunci nu-ți rămâne decât să minți, Daru Ce să mă fac? Învață-mă, Nulius să fugim, să fugim, David le... Da, da, să da, fugim Am să te ascund într-o odaie coase De care nu știe nimeni da. Și când ei au să o Obosiți de așteptare și de foame Am să te trec Printre cei adormiți da. Da. Da. Am să te salvez da. Da. S -a -s -a -s -s ei, ei or să te aștepte Dormind, ei vor să te aștepte Și o să viseze Visul mare așteptări În timp ce tu n-ai să mai fiu. eu n-am să mai fiu. Da, o să fiu fugit. Tu vei fi fugit. Să vedem atunci când o să mai vorbească ei cu ce. Hai să fugim. Da, da. să fugim. Dar unde? Unde vrei să mai duci, nu Există oare un singur loc pe pământ Unde să nu fie Dumnezeu? Eu am să te duc la Dumnezeu Nu vreau! Ce-o să-mi spună Dumnezeu? Și ce-o să-i răspund eu lui Dumnezeu? Am să te duc în pustiu Să-i lăsăm aici pe oamenii răi și vicioși Poți da de râia suferințelor, și care se repetă asupra gardurilor și stâlpilor ca porcii ce se scarpină. Dar ei sunt oameni, nu Renunță la ei și mergi în pustiu și te înfățișează neprihănit în fața lui Dumnezeu. Piatra să fie perină, șacalul care urlă să s fie prieten, Numai cerul și nisipul să se audă suspinele de căință Și nici o pată din păcatul al cuiva să nu apară pe omătul imaculat al sufletului tău. Mm. Cine rămâne printre leproși se molipsește de lepră Și numai în singurătate s ajuns să ajung să-l vezi pe Dumnezeu. Am David, am pustil, am postilu David! Grăbește-te, David. Grăbește-te. Ei sunt pe urmele noastre. N-au Nu mai put. Ajută-mă să mă-ntind și lasă-mă să mor aici. Eva, am ajuns la mare. O să luăm o barcă de la pescari și o să ne lăsăm în voia valurilor. Te poți încrede mai curând în valurile dezlănsuite decât să te aștepți la milă din partea oamenilor. Ia uite-te cu atenție, David. ce albul acela din zare? Nu, nu văd nimic. <laughs> e orașul care te așteaptă. Și acum ascultă cu atenție ce este voietul ce s-aude în depărtare. Uietul, asta e coul valurilor no, Sunt oameni, David, care vor să vină acum aici, or să pretindă minuni de la tine și o să-ți ofere Domnia peste tot să rog de când stăteam și în cariera de piatră, am văzut doi inși grăbiți în drum spre oraș, uh -huh. vorbind că te-a răpit cineva hain, că trebuie să fie liberat și să ți se dea domnia peste cei oropsiți. Uh. De ce să fiu răpit? Sunt un biet evreu, bătrân și bulnav și nu un bulgăre de aur, ca să fiu răpit. Asta stă, Norius, dumneata aiurezi, că și vă i-am. <gângh> e somn. Dar ei vin încoace. N-au decât să vină, ai să te spui că David a dormit și nu vrea să fac minunii. Dar să fire, David. Dar nu vreau să fac minuni Noapte bună, nu, sunt bătrân Și nu-mi place să bat câmpie David David Trezește-te, David Mulțimea se apropie Scoală, te spun Te faci că dormi Eu nu te cred Doar blestemată. Ha, ha, ha, Vin! Ei vin, iar împăratul lor doarme! Ei vin, iar făcătorul lor de minuni doarme! Ei aduc coroana și moartea, Iar victima și stăpânul lor Prinde vântul cu gura largăscată, Plescăind dulce și doarme dus! Ha, ha, ha! O specie vrednică de plâns. În oasele tale e perfidia, În sângele tău e trădarea Și în inima ta minciuna. Mai curând să te bizui pe o apă curgătoare Și pe valurile ei, Să pășești ca pe o punte, Mai curând să te sprijini de aer ca de piatră, Decât să-i încredințezi strădătorului Mâniați, semeață și visurile tale amare. Scoală-te, David! Scoală-te! Scoală-te! Ce-i Să făce în urmă? Să fără? Pe unde o fi? unde mai a adus? Tu auzi cum urlă? Vine aici, după mine! Scapă-mă, mulius Drum nu mai există În fața ta este prăpastie Ce să mă fac? Să mă arunc în prăpastie Și să-mi zvarn capul de stâci? Da, dar ce sunt eu? Mă rog, făcător Ca să mă înfățișez înainte la Dumnezeu înainte De-a fi chemat O, oh, de chema Dumnezeu Sufletul meu ar zbura spre el mai iute ca săgeată. Ei ei strigă! Ei mă cheamă! Tute, te mai încălbă, Vreau să mă rog. Du-te, te da nu se bovi mult, David. <laughs> ei sunt aproape. Tu auzi, doamne. Ei vin. Eu îi iubesc. Dar dragostea mea e mai amară decât ura Și e mai neputincioasă decât nepăsarea. Ucide-mă și-ntâmpină-i tu, Ucide-mă și-ntâmpină-i cu îndurare Și cu dragostea ta fără hotare, Cu trupul meu îngrașă pământul secătuit Și fără să rodească pâine, Cu sufletul meu Potoleşte tristeţea și fă să răsune râsul bucuria. O, Doamne, oamenilor, băcurci de-o-i. Ieveşte-te, Doamne! Ieveşte-te! Ieşte-te! Ieşte-te! Ieşte-te! Ieşte-te! ieşte face încă un, un căvânt, un singur cuvânt și, și l-am uitat. Oh, ai ce multe cuvinte sunt. Cine mie îmi lipsește unul singur. <laughs> Dar poate că tu, tu n-ai nevoie de cuvinte. Îți lipsește un singur cuvânt? <laughs> Ciudate. Ei mi se pare că l-au găsit pe al lor. nu auzi cum urlă? Ridică-te, David, și-ntâmpina-i cu trofie. Am impresie că au început să-și joc de tine. Mi-e frică, e frică de ei. i cu semeție și lovește-i cu adevărul, David. Vreau să rămâi lângă mine. Așa. Altfel, iar am să uit unde adevărul. Ce vreți? E, da, eu sunt David Leiser. De ce mă urmăriți ca pe un hoț și cu strigătele voastre mă hărțuiți ca pe un pelhar? Ce vreți? Le de aici! Ierul meu, David Leiser nu dorește să vă vadă. Da, da? Dați-mi pace să mor aici. De altfel, moartea s-a și apropiat de inima mea. Înapoiați-vă acasă la nevestele și copiii voștri. Nu am cum să vă ușurez suferințele. Plecați! Așa e, nu da, așa David, așa e. Nevestele noastre sunt aici și copiii noștri sunt tot aici. Iată-i, ei stau și așteaptă un cuvânt bun de la tine. Nu mai am putere și nu mai am nimic de spus. Plecați! Ne-ai chemat, David. Și noi am venit. E mult de când așteptăm în tăcere chemarea ta miluitoare. Și până la hotarele cele mai îndepărtate ale pământului, s au auzit chemarea ta, David. Și negrii s-au făcut drumurile de câți oamenii au pornit. Au prins viață potecile mărginașe, cărăruile înguste au răsunat de pași. Și în curând ele o să devină drumuri largi și mari. Și după cum tot sângele din trup, atât cât este el, se îndreaptă spre inimă, Așa se îndreaptă numai spre tine nefericiții din întreaga lume. Te salută, domnul nostru David, noroadele de pretutindeni au venit să-ți închine pământul și viața lor toată. Suflet! Dreptate! Ce vreți? vreți? spune te rog, Iuliu, spune te rog, dreptatea e o minune? Norodul nu mai vrea să te vadă sfătuindu-te cu acela al cărui nume noi nu ne încumetăm să rostim. E dușmanul omenirii. și noaptea pe când dormeai el te-a răpit și te-a adus pe locurile acestea, numai că nu i-a dat prin cap să răpească și inimile oamenilor. Și inimile bătând fără încetare ne-au condus la tine. Oh, am impresia că sunt prisos. No, nu mă părăsi, Nullius. Plecați, plecați voi de aici, voi îl pe Dumnezeu. Eu nu vă cunosc, plecați, plecați V-am dat tot și nu mai am nimic. Plecați, N auziți voi, Ce ne-a chemat? Ne-a înșelat. Dar Și el ne-a înșelat, ne-a Cum ai putut să faci una ca asta, David? Ce-ai făcut cu oamenii, apurisitule? Nu aveți dreptul să-l acuzați pe David? Predatorule, el a indicat porții din păminte ca să-și șoc de ei. Dar Cu Sunt un credător! Credătorule! Ne-ai trădat! ne cu ne a Aruncați cu petre a l David, să te omoare! Aruncați, te Sărit și-a pus, miează noapte și miază zi, priviți și ascultați, David Laser care aducea bucurie oamenilor, a fost ucis de oameni și de Dumnezeu. Adio, neghiobule, mâine oamenii o să găsească aici cadavrul tău și o să-l îngroape cu pompă, după obiceiul lor. Ucigași cu inimi bune, eu îi iubesc pe cei care-i ucit Și din pietrele astea cu care te au omorât, vor să-și ridice un monument înalt și strâmb Și ca să însuflețească această absurdă construcție funerară, o să mă așeze pe mine în vârful ei. <laughs> Supune-te, pământule! Și smerit să vii să-mi darurile tale, Ucide, incendiază, trădează omule în numele domnului tău. În oceanul de sânge cu dulce miros, În barca cu pânțele furbuisc de doare, Vin către tine de că răspuns, Al celei mai oribile porți. De data asta nu o să mai bătârii pe burtă ca un câine. Ce am să acostez pe tale, mute, închip de oaspete cu renume, închip de prins domnitor al pământului. Frigata! Am să-ți cer un răspuns foarte precis. <laughs> nu sunt întâmpinat cu surle și trâmbițe? De ce este închisă poarta asta veche și ruginită? Și de ce nu mi se oferă cheie ei? Oare în lumea bună așa se obișnuiește să fie primit un de distins? Un prinț domnitor al pământului? Oare vreți de aici de un singur ușier. Și așa a zipit. E rău, e foarte rău. Dar e eu nu rău. sunt orgolios. Surle, flori, urale, toate astea sunt fleacuri. Odată am auzit cu urechile mele cum trâmbițele cântau imnuri de slavă lui David Laser. Și? Care a fost rezultatul? Trist amintire. Cred că ai auzit de necazul ce s-a bătut asupra prietenului meu, David Laser. Mi-aduc aminte că ultima dată când am flecărit noi doi, tu n-auzise și de numele ăsta. Dar acum cred că îl cunoști. Farnic nume. Când am plecat de pe pământ, Întregul pământ scandau acest nume, Miliarde de gâdlejuri, flămânde scandau acest nume proslăit. David, podlogarul David, Trădătorul David, Mincinosul David. În același timp, așa mi s-a părut mie, unii destul de întrăzneți mai copleșau cu reproșul și pe altcineva și pe bună dreptate, căci cinstitul meu prieten, lovit de o moarte prematură, n-a putut să acționeze atât de neprevăzător cu de la sine putere. Numele, numele aceluia care l-a răpus pe David și alte mii de oameni, eu am văzut cum murea David și cu el alți mii de oameni. Eu am văzut spiritul lui negru, răsucit, jalnic ca un vierme mort în soare, prăvălindu-se în abisul neființei, în locașul meu, care e acel al morți și al întunericului. Numele! spune -mi. Nu cumva tu ești acela care l-ai omorât pe David? David a atins nemurirea și trăiește nemuritor în nemurirea focului. David a atins nemurirea și trăiește în nemurirea luminii care este viața. Mins, Minți! Iartă-mă, îndrăsneaia, dar minți! E limpede, puterea ta e fără de hotare Și până și un vierme mort, înnegrit în soare Tu poți să-l faci nemuritor Dar oare, oare asta e dreptate? Sau minci, și cifrele cărora în fond le e supus și tu? Sau toate cântarele marchează fals? Și întregul tău univers nu este altceva decât o mare minciună. Am obosit să tot caut am obosit să trăiesc și să mai chinui steril în fugă după veșnicul, insezizabil. dă moartea, dar izbăvește-mă de tortura neștiinței. răspundem mi cinstit la întrebările mele pe cât de cinstit sunt eu în revolta mea de rob. Ai iubit sau nu David? Răspunde și-a dăruit sau nu întregul său suflet, David. Răspunde! Și n-a fost el omorât cu pietre, David, cel care și-a dăruit sufletul. Răspunde! Da. Cu pietre a fost omorât David, David. care și-a dăruit sufletul. Până aici ai fost cinstit și ai răspuns fără trufie. Dar, nepotulind foame flămânzilor, ne redând vederea orbilor, ne învin morții și scând neînțelegeri, certuri și crunte vâsă de sânge, căci oamenii s-au și ridicat unii împotriva altora și în numele lui David să vășesc acte de violență, crime și prădăciuni. N-a dovedit oare David neputința dragostei și Totodată, n-a el cumva un rău imens care poate fi socotit în cifre și măsurat cu măsură. Da, David a făcut ceea ce spui tu și oamenii au făcut ceea ce le reproșezi tu. Și nu -mi mint cifrele și exacte sunt cântările Și fiecare măsură este exact ceea ce este. În sfârșit vorbești? Dar... Nu poate fi măsurat de vreo unitate de măsură, nu poate fi socotit în cifre, nu poate fi cântărit pe cântare ceea ce nu știi tu, Anateba. Lumina nu are hotare și fără de limită este fierbințeala focului. Există focul roșu, Există focul galben, există focul alb, La cărui atingere până și soarele se aprinde, Arde și se mistuie ca paiul uscat. Dar mai există și un alt soi de foc, Necunoscut, al cărui nume nimeni nu cunoaște, Fiindcă nu există limită pentru fierbința la lui. Mort ca cifră, măsură și cantar. David a atins nemurirea în nemurirea focului. Iar minț! Iar minți. O, cine-l va ajuta pe cinstitul Anatema? El e veșnic mințit. O, cine-l va ajuta pe nefericitul Anatema? Nemurirea lui e o minciună. Plângeți cei ce l-ați îndrăgit pe diavol, jăliți și suspinați, cei ce căutați adevărul și respectați rațiunea, Că el e veșnic mințit. Eu am câștigat și el îmi ia câștigul. Eu am învins și el îi pune învingătorului lanțuri. Domnitorului îi spate ochii. îi dă pucături de câine. O coadă fățiită! Ce tresare-n David, David! s a fost prieten, spune-i tu că minte! Unde este adevărul? Au unul o fi bătut cu pietre Sau poate zace în fundul pe alături de stârvuri? Lumina s-a stins deasupra lumii. Oh, lumea nu mai are ochi. i scos corbii. Unde este adevărul? Spuneți-mi, o să afle vreodată anatema adevărul? Nu. spune o să vadă vreodată tema porțile deschise, dar fața ta o să-mi fie dat vreodată să o văd. Niciodată. Fața mea e descoperită, dar tu nu o vezi. Vorba mea e răspicată, dar tu nu o auzi. Poruncile mele sunt clare, dar tu nu le-ai aflat, anatema. Și n-ai să vezi niciodată, și n-ai să auzi niciodată, și n-ai să afli niciodată anatema, spirit nefericit, nemuritor doar prin intolcul cifrelor. Veșnic viu, în măsură și cântare, dar încă nenăscut pentru viață. Minsk, câine mutălău, hoț care ai furat adevărul din lume. Și ai în fiare intrările. <laughs> Adio! Îmi place jocul cinstit și obișnuiesc să-mi plătesc pierderile. Dar dacă tu n-ai să-ți le achizi pe ale tale, am să strig, să întreg universul. Săriți! Hoții! Hoții! <laughs> N-am ce face și mă plim prin lume. Știi încotro o, să o iau acum? Am să mă duc la mormântul lui David Laser. Ca o veduvă îndurerată! Ca un fiu al cărui tată a fost ucis mișelește de după colț. Am să mă așez pe mormântul lui David Laser. Am să plâng atât de tare și am să strig atât de îngrozitor încât nu o să rămână în toată lumea asta un singur suflet cinstit care să nu blesteme ucigașul. ucigaș. zându-mi mințile de durere, am să arăt în stânga și în dreapta: Nu fie acesta ucigașul! Nu e acesta cel care a contribuit la faptea sângeroasă! Nu este acela, acela de colo trădătorul! Voi plânge atât de amar și voi acuza atât de înfricoșător, Încât toți, toți fără excepție, toți de pe acest pământ vor fi uciși și călăi, În numele lui David Laser, care a adus bucurie oamenilor. Iar atunci când de pe culmea muntelui de cadavre urâte, Pestilențiale, murtare, am să vestesc lumii că tu l-ai ucis pe David și pe oameni, am să fiu crezut. <rătări> Doar ai o faimă atât de proastă. <rătări> de mentir nosso, de podlogar, de o chingar. Adio! Ați ascultat „Anatema” de Leonid Andreev. Traducere Nadia Lovinescu. Adaptare radiofonică Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Nulius, George Constantin, Şura, Leopoldina Bălănuță, David Laser, Constantin Codrescu, Paznicul, Ion Pavlescu, Femeia. Adriana Trandafir, Pelerinul Mihai Mereuță, Șonca Rodica Sanda Tuțuianu, Ivan Boris Petrov, Purices Petre Moraru, Roza Monica Mihaescu, Naum Mihai Niculescu, Hesin Eugen Cristea, Flashnetarul, Teodor Daneti, Bețivul Ion Chelaru. În alte roluri, Olimpia Niculescu, Nicolae Călugărița, Cicerone Ionescu, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Redactor, Georgeta Răboș. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Stella Botez. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.